Частина перша. Розділ перший. Незвичайний бенкет. Коли поважний Більбо Торбенс із Торбина Кручі повідомив, що бажає якимось особливим чином відсвяткувати свій наступний 111 день народження, весь Гобітон савирував та тільки про це й говорив. Про Більбо, особу заможну і загадкову, ось уже років 60 судив і рядив увесь край. З того часу, як він таємниче зник і несподівано повернувся. Про скарби, здобуті ним у далеких краях, ходили легенди. І загальна думка була така. Попри протилежні твердження старих людей, нібито весь пагорб кручий, покритий тунелями. І там повно-повнісінько тих скарбів. Його вже було досить, щоб прославитися, а йому ж дістався ще й довгий вік. Літа минали, а пан Торбенс не марнів. На 90-му році він був усе такий же, як і в 50-т. На 99-му сусіди почали говорити, непогано зберігся. Але доречніше було б казати, зовсім не змінився. Дехто, хитаючи головою, додавав, що це вже занадто. Чи то справедливо, коли у ті ж самі руки потрапляє і вічна, безсумніву, молодість і не вичерпне, як кажуть, багатство? Де ж це бачено? Від такого добра не діждешся. Але поки що саме добра у пана Торбенса було аж надто, і розподіляв він його щедро. А тому товариство охоче вибачало йому і чудернацькі витівки, і багатство. Він робив, як годиться, візити усім родичам, зрозуміло, крім кошелів Торбенсі. А скільки відданих шанувальників набув серед простого люду та бідноти, то злічити не можна. Але близьких друзів не мав, поки не підросли його племінники. Найстаршим та найулюбленішим з-поміж них був Фродо Торбенс. Коли біль бустукнуло 99, він призначив Фродо своїм спадкоєнцем, ущент розвіявши надії кошелів торбинців. Дядько з племінником умудрилися народитися в один день – 22 вересня. Тож одного разу Більбо сказав – «Може, переїдеш до мене, малий? Буде приємно відзначати разом два дні народження». Фродо був тоді ще в недозрілих літах, як кажуть гобіти про тих, хто розміняв легковажне друге десятиріччя і ще не дожив до повноліття, септо до 33 років. Минуло ще 20 літ. Кожного року торбенси весело святкували подвійні дні народження у торбі на кручі. Але цим разом готувалось щось грандіозне. Більбо виповнялося 111, а той цифра красива і вік чи маленький. Славетний старий тук і той дожив лише до 130-ти, а Фродо – 33, тож він вступав на порів зрілості. Язики заторохтіли і в Гобітоні, і в Поріччі, чутки про подію, що наближалася, розійшлася по всьому краю. Походження та пригоди біль Торбенса знову стали головною темою розмов. І попит на спогади, на превелику радість підтоптаних дідів, раптом підскочив. Але нікому, мабуть, не дісталося поважніших слухачів, ніж Хему Гемджі, якого всюди звали просто дід. Годинами просиджував він у харчевні під плющем, при дорозі, та просторікував сміливо адже майже 40 років служив садівником у торбі на кручі, та й раніше допомагав старому норчику. Тепер уже й сам він постарів, а вже ж, усі кісточки в нього ломило, цілком зрозуміло, що працював здебільшого його молодший син Сем. Батечко з сином обоє були великими друзями Більбо та Фродо, а мешкали на самій кручі у будинку номер три по Торбеному узвозі, трохи нижче садиби. Наш Більбо дуже порядний пан та достойник, яких мало. Я це завжди казав. Раз у раз повторював діт. І цілком мав рацію. Більби звертався до нього завжди вічливо, називав майстром і часто радився відносно догляду за овочами. В усьому, що торкалося зеленини, особливо картоплі, усі вважали діда найдосвідченішим знавцем. Він проти цього ніколи не заперечував. «Ну, а це й Фроду, що з ним мешкає?» спитав дядько Нукас із поріччя. Зветься він, звісно, Торбенсом, але ж, кажуть, наполовину, а то й більше Брендібок. Ніяк не второпаю, задля чого Торбенс із Гобітона додумався шукати собі жінку у забочі. Адже там одні диваки. А вже ж, остряв у розмову дідусь-троєніг, ближній сусід Гемжі. Станеш диваком, як поживеш на тому боці Брендівіни, та ще й на самому краєчку старого лісу. Якщо хоч половина правди те, що балакають, місця там глухі, недобрі. «Правду кажеш, друже», – згодився майстер Хемфаст. «Брандібуки, ясна річ, у лісі не мешкають. Але чудорнацька в них порода. Отаке От вигадали, на човнах по річці плавати. Де ж це бачено? З такими витівками гай-гай до біди недалеко. А втім, пан Фродо – чудовий юнак, кращої не забажаєш» дуже схожий на пана Більбу, та не тільки з лиця. Що не кажіть, а з боку батька він усе ж таки Торбенс. Порядний, поважний гобіт був другого Торбенс. Нічого особливого про нього і не чути було, доки не втопився. «Утопився?» – підхопили відразу кілька голосів. Звичайно, і цю небелицю є інші, ще страшніші, чули вони вже сто разів. Але гобіти так захоплюються родинними історіями, що завжди готові слухати Отож, так розповідають, завів дід. Пан друго, бач, оженився на бідолашній примулі Брендібук. Вона доводилась нашому більбу кузиною з материнського боку, матінка її молодша дочка старого Тука. А Друго троюрідним. Виходить, що Фродо йому племінник з обох боків, так би мовити, второпали. Дрого часто приїжджав на гостини у Брендідар до тестя, старого пана Горбадока. Любив поласувати смачненьким, а там вже пригощали на повну губу. Їздили вони кататися на човнах по Брендівіні. Ось там і втопилися разом із жінкою, а пан Фродо був ще малий і таке інше. Я чув, вони після вечері попливли, коли місяць зійшов. Тут втрутився Нукас а Дрого був досить огрядний, що він і перевернувся. А мені казали, ніби вона його необачно штовхнула, і вони удвох шубовснули у воду, заперечив Шикун, гобітанський Мірошник. Не все, що кажуть, варто пам'ятати, обірвав його дід, бо не дуже шанував Мірошника. Штовхнула, шубовснули, не знаєш нічого, а туди ж базікаєш. Човни річ підступна. Навіть без якоїсь там штовхання загинути можна. Так чи інакше, пан Фродо залишився сиротою. Викинуло його, так би мовити, на берег до брендібухів. То він і виріс у брендідарі, а там, щоб ви знали, справжній мурашник. Старий горбадок менше, ніж 200 родичів при собі не тримав. Пан Більбо добре діло зробив, що узяв парубка до себе – пожити в порядному товаристві. Затетим кошелям це було як ніж гострий. Вони ж богострили зуби на торбу, ще коли біль би запропастився. І ось він зненацька з'являється і випроваджує їх геть. А далі живе собі живе і зовсім ні в року не старіє. Тепер до того ж знайшовся спадкоємець. Усі папірці понаписані, як годиться. Не увійдуть кошелі до покоїв торби. Так їм і треба. Там, кажуть, чи маленька сума прихована у підземеллі, зауважив якийсь відвідувач, що приїхав у своїх справах з великих нор у західній чверті. Геть чисто усюди скрині з сріблом та золотом та діамантами, так я чув. Ну, то значить, що пан чув більше за мене, обурився дід. Відносно діамантів нічого не знаю. Пан Більбо досить заможний, це так. Але підземель у нього ніяких нема. Сам бачив, як він повернувся додому, ще парубком був, десь літ 60 тому. Саме я став за учня принорчику. Він моєму батькові брат у других. Коли розпродаж почався, звелів він мені відганяти народ, щоб не потоптали сад, не сплюндрували. Та ось у самий розпов приїжджає Більбо на поні з грубезним таким лантухом і двома скринями. Ясна річ, там були різні скарби з чужодальних країн. Десь там, кажуть, золоті гори стоять. Але підземелля тим наповнити не вистачило б. Спитали б краще умову молодшого. Бо ж він у торбі всі ходи й виходи знає. А щодо до оповідей про давнину, то його від Більбо відірвати годі. Більбо його також грамоті навчив. Так просто. Нічого поганого на думці не маючи. Розумієте? Сподіваюся, хлопець це якось переживе. Ельфи та дракони, кажу йому, а як на мене, то ліпша капуста з картоплею. То й ти не лізь у панські справи, бо виростеш, як кіт навсидячки. Так ось учую та інших можу повчити, додав він, зиркаючи з коса на приїжджого та на мірушника. А все ж таки дід не переконав слухачів. Надто вже міцно засіли легенди про багатство Більбо у головах молодшого покоління. Хай що він там привіз, але ж відтоді, напевно, додав дещо, вперто вів своєї мірошник. Дім свій часто покидає, а хто до нього ходить? Самі чужинці. То гономи вночі причалапають, то старий чаклун Гендельф, а й взагалі невідомо хто. Базікайте, що хочете діду» але торба на кручі дивне місце, а господарі його ще дивніші. Це ти можеш, піскуне, молоти язиком, чого сам втямки не візьмеш, буркнув Гемджі, відчуваючи до нерошника ще більшу неприязнь, ніж досі. Якщо вони дивні, то значить нашій окрузі на дивноту не доріг. Татутички тільки поглянь, такі дивні знайдуться, що й не здогадаються пригостити сусіда пінтою пива. Хоч ви не живе, у норі з золотим денцем. А знають, як належить поводитись. Сем каже, до гулянки усіх запросять, і подарунки будуть не пізніше цього самого місяця, аж ніяк не інакше. І ось настав цей самий місяць – вересень. Погода стояла, як на замовлення. За пару днів тому поповзла чутка, мабуть, від добре обізнаного Сема, що готується фейерверк. Так-так, саме фейерверк, якого не бачили в гоєбітанії років сто, ще з того часу, як помер старий тук. Час минав. Великий день наближався. Якось увечері чудернацький візок з незрозумілою поклажою прокотився по обітону, зупинився під торбою на кручі. Здивовані гобіти вискакували з домівок, де вже заходилися світити лампи щоб подивитись на нього, З фургона вилізли гноми з довгими бородами у каптурах, насунутих на очі. Кілька гномів так і залишилися у тобі. В середині вересня з боку брандівіни повз проїхав ще один візок. Правий ним дивного вигляду старий у високому синьому капелюсі, довгому плащі та сріблястому шарфі. В нього були довга біла борода, та кущуваті брови, що сягали в рівень з крисами капелюха. Дітлахи Гобітнята бігли за візком по всьому селищу на гору Кручій. Вони здогадувалися, що це прибули ракети для фейерверка. Біля парадного ганку більбо старий заходився вивантажувати великі низки вертушок, найрізноманітніших видів та форм. А ще кожна мала ярлик з руною та ельфійським знаком. То було звичайно Гендельфові знаки, бо старий цей і був Гендельф-чарівник, пославлений у Гобітанії саме завдяки своєму мистецтву робити чудеса з вогню та диму. Інші його заняття були куди складніші та небезпечніші, але малий народ краю про це нічого не знав. Для них він став ще одною принадою свята. Тому то так і раділи Гобітанятам, «Де знаки, там чарівники», – гукали вони. А Гендель посміхався до них. Вони вже бачили його раніше, хоча чарівник зрідка навідувався до краю і ніколи надовго не затримувався. Але ні діти, ні навіть найстарезніші старожили не бачили вогняної потіхи. Вона залишилась лише у переказах. Більбо з гномами допомогли старому впоратися з розвантаженням. Коли все скінчили, Більбо роздав кожному малюкові по грошику, але жодної вертушки чи хлопавки вони, на великий жаль зівак, не одержали. «Біжіть собі!» – промовив до них Гендальф. «Усього матимете до скочу, але у свій час». Потім вони з Більбо увійшли в оселю, і двері за ними зачинилися. Гобітанята ще хвилинку покліпали очима на двері, а потім пішли, відчуваючи, що до гулянки не доживуть. А Більбо з Гендальфом сиділи біля причиненого вікна у маленькій кімнаті вікнами на захід. Стояв тихий, ясний полудень. Садочок ряснів квітами. Були там ротики, соняшники, а настурції, що вилися по стінках будинку, зазирали у круглі віконця. «Надзвичайний у тебе садок!» – мовив Гендальф. А вже ж! Я його дуже люблю. Більше, ніж увесь старий добрий край. А все ж таки мені потрібен відпочинок. Отже, ти насправді зібрався? Так, я це вирішив уже кілька місяців тому і не передумав. Ото й добре. Тоді годі й говорити про це. Дотримуйся лише плану, не відступай ні на крок. І все обернеться на краще. І для тебе – і для нас усіх. Як би ж так. Принаймні, хоч порозважаюсь у четвер. Я хочу трохи пожартувати. От тільки чи буде смішно, промовив Гемдельв, хитаючи головою. Побачимо, — відповів Більбо. Вранці прикотили нові фургони. Потім ще, та ще. Навкруги почали невдоволено бурчати. Своїх забули. Але протягом того ж тижня з торби дощем посипалися замовлення на харчі, на посуд та на найрозкішніші речі, які тільки можна було знайти у гобітоні, поріччі та усій чверті. Хвилювання зростало. Народ викреслював дні з календарів, і в кожному куточку нетерпляче чекали на листоношу коли ж це надійде запрошення. І запрошення не забарилися. Поштова контора у Гобітоні весь тиждень була переобтяжена, а в поріччі пошту зовсім завалили кучугурами листів. Отож довелося кликати на допомогу добровольців. Нескінченою вервечкою снували листоноші по дорозі на Кручу, доставляючи чемні відповіді усі одної тож з міста. Дякую, неодмінно завітаю. На воротах торби на Кручі повісили табличку входити тільки у справах бенкету. Але навіть тих, у кого знаходилася справа або хто зумів її вигадати, не дуже й пускали. Більбо був зайнятий, писав запрошення, читав відповіді, пакував подарунки, а ще готував щось для себе. А після приїзду Гендальфа він взагалі ховався від усіх. Одного ранку гобіти дізналися, що на великій галявині на південь від воріт садиби вкопують жердини, тягнуть канати для шатрів та павільйонів. В укосі пагорба зробили новий хід до дороги та поставили високі білі ворота. Три родини з торбиною звозу, що огинав ту галявину, відразу потрапили у центр загальної уваги та заздрощі. Дядочка Гемджі тепер уже й для годиця не працював у саду. Почали ставити намети. Один павільйон, найбільший, збудували таким чином, що високе дерево, яке росло посеред галявини, опинилося усередину, ближче до того кінця, де мав стояти головний стіл. На гілка дерева порозвішували ліхтарики. Ще цікавіша, на думку гобітів, була простора кухня просто неба у північному кутку галявини. Юрбак куховарів ховарів із заїздів та трактирів набагато мильно вкруги, Прибула на допомогу номам та іншим іноземцям, що оселилися у торбі на кручі. Збудження досягло краю. І ось тоді зіпсувалася погода. Це було у середу, напередодні банкету. Небо затягли хмари, усі збентежилися. Але нарешті зайнявся світ славетної дни 22 вересня. Зійшло сонце, хмари розтанули, Прапори затріпотіли і розваги почалися. Більбо Торбенс стримано назвав тегулянкою. Насправді ж то був, як то кажуть, бенкет на всю губу. Запросили майже всіх, хто мешкав поблизу. А якщо когось, може, випадково забули, ті й самі з'явилися, ні скілічки не образившись. Були гості з інших чвертей краю та навіть за кордону. Більбо особисто вітав усіх і тих, кого запросив, і котрі самі прийшли. Біля нових білих воріт і кожному вручав подарунок, а дехто ухитрився вислизнути удальну хвіртку, знову пристати до черги та одержати вдруге подарунок. У гобітів є звичай обдаровувати гостей на своїх днях народження. Може не з такою щедрістю, як Більбо, але взагалі звичай непоганий. Адже і в гобітоні, і в порічі – Щодня хтось та народжувався. тому кожен міг розраховувати, що найменше на один подарунок буде раз на тиждень, їм це ніколи не набридало. З нагоди подвійного свята подарунки було дібрано відмінні обітенята до того були в захваті, що навіть не відразу згадали про частування. Вони одержали іграшки, досі не бачені усі дуже гарні, а той зовсім чарівні. Більбо замовив їх заздалегідь, ще торік, а деякі привезли за загір, з Дейлу. Ті були виготовлені гномами. Коли усі гості з подарунками зібралися на вузі, пішли пісні, музика, танці та само собою на гідки й напої. Вважалося, що гостей запросили на сніданок, полудень та обід, чи вечерю. Отож усі вчасно тричі сідали разом до столів та їли гуртом. Але у проміжках теж їли і пили нарізно, хто де, з одинадцятої ранку та до пів на сьому, поки не почався фейерверк. Тут вже про успіх подбав Гендальф. Усе, що привіз, штучні ракети, розсипні вогні, особливі фокуси він сам майстрував та ще й запускав. Втім, також подарував силу вселену, вертушок, хлопавок, іскристих зірок і смолоскипів. І гном'ячих свічок, ільфійських квіток, і орочу громобою. І все це було надзвичайне майстерність Гендальфова з плином часу вдосконалювалася. Ракети злітали, як мерехтливі птахи під спів ніжних голосів, зелені дерева зі стовбурами з тьмяного диму розпускались у небі, листя їх розкривалось, немов весні, і сяючи гілок. Сипалися на захоплених гобітів сріблясті квіти і танули, залишаючи солодкі запахи, ледь-ледь не торкнувшись задертих до голів. Пурхали цілі руї ніжно-переливчастих метеликів. Кольорові вогні, злетівши, обертались на орлів. Або кораблі під вітрилами, або з білих лебедів. Були там ще вогнисті блискавки і золотий дощ. І ліс срібних списів, що злітали у повітря, немов атакуючи невідомого ворога. А потім падали у воду із сичанням тисячі змій. Наприкінці Гендельф приготував на честь Більбо особливий сюрприз, що геть чисто вразив гобітів, чого, власне, чарівник і домагався. Усі вогні згасли. Великий стовб бурдиму піднявся і зігнувся. Обернувся нагору, немов здаля побачену. На верхівці її спалахнули червоні та зелені язики полум'я. І звідти вилетів червоно-жовтий дракон. Не те, щоб натурального розміру, але жахливо натурального вигляду. З його пащеки бив струмінь вогню. очі палала. Рибучий ревма він тричі пролетів над натовпом. Глядачі поприсідали. Дехто попадав до лілиць на землю. Дракон пронісся, мов кур'єрський потяг, Перевернувся і нарешті З приголомшливим гуркутом Вибухнув над поріччям. «Нумо тепер вечеряти!» Відразу виюкнув Більбу І гобіти, у ту ж мить позабувши Усі жахи й переляки, Позривалися на рівні ноги й гайнули до столів. Вечерю усім подали щедру, Але окремо частували тих, кого запросили попоїсти у тісному родинному колі у великому павільйоні під деревом, Таких обранців зібралося 12 дюжин. У гобітів це число називають ще гроз, хоч так лічать лише крам. З усіх родин, з якими Більбо та Фродо були споріднені, та ще декілька особистих друзів, як-от Гендельф, Батьки прихопили з собою своїх малих нащадків Гобіти охоче так поводяться, коли мають намір сидіти допізна. Тим паче, якщо на них чекає частування, адже дітлахам ніякої їжі не настачеш. За тим столом зустрілися торбенси і численні туки, і брендібоки, та мудрінси. Різні рясні, родичі Більбо з бабусиного боку, та рясні, а ті від дідуся тука. Був також широкий загал копаньорів, бульбарів розпоясів та норбобренгів, трюхстанів, люлькасів, мохностопів. Та не забули зовсім далеку рідню. Дехто взагалі вперше приїхав до Гобіто́ну. Навіть кошелі в Торбенці. Одо та його дружину Гранію. Вони неделюблювали Більбо, зневажали Фроду, Але перед запрошенням золотим чорнилом на глянсовім папері усе ж не встояло. До того ж, Кузен Більбо багато років практикувався у кулінарному мистецтві і відзначався своєю вишуканою кухнею. Усі 144 гостя наперед смакували приємне проводження часу і побоювались лише після обідньої промови господаря – обов'язковий пункт програми. Більбо любив прикрашати свої промови поезіями, як він це називав, а іноді – Перепустивши чарочку другу, починав розпотякувати про свої безлузді й хімерні пригоди. Але все вийшло що найкраще. Частування подавали справді першорядне, як кажуть захоплююче, смачне, різноманітне, нескінченне. Після бенкету в околицях торби тижнів зотри ніхто не купував харчів. Але власники комор, крамниць і погребів нічого не втратили. Фуражири Більбо вигребли геть усе, отже ніхто не потерпів. Коли впорались з їжею більш-менш, настав уже й час на промову. Тепер товариство перебувало у тому благодушному стані, що його гобіти звуть напхатись по самі вуха. Посмоктуючи улюблені напої та розгризаючи улюблені ласощі, вони нічого вже не боялись і готові були слухати, що завгодно. Зустрічати оплесками кожне влучне слово. «Любі друзі!» – почав Більбо, підводячись з місця. «Тихо! Тихо!» – закричали гості в один голос. Утім, не дуже поспішаючи, наслідувати власному заклику. Більбо підійшов до дерева, обвішаного ліктариком, і виліз на стілець. Обличчя його сяяло посмішкою, сяяли золоті гудзики на камізельці, вишитій шовк. Тепер усі бачили, як він стоїть, розмахуючи одною рукою, а другу тримає в кишені. «Дорогі мої торбенці та мудрінці!» – почав він знову. «Туки та брендібоки! Рясні, нерясні, копайньори, норбобренги, трюхстони, люлькаси та мохностопи!» «Мохноступи!» – вигукнув рітнього віку гобід з далекого кінця столу. Він, певно, заслуговував... Названня Мохноступа, хто завгодно міг у тому впевнитися, подивившись на його здоровезні вельми мохнаті ступні, що зустрічали прямо над столом. «Та Мохностопи», – повторив Більбо, а також люб'язні кошелі торбенси, котрих я радий привітати нарешті у торбі на кручі. «Сьогодні в мене 111 день народження. Мені виповнилося 111 років». «Ура!» Ура! Вітаємо! загомоніли гості і весело застукали по столах. Поки що більбо поводився відмінно, коротко та ясно, якраз їм до смаку. Сподіваюсь, що ця зустріч потішить вас так само, як і мене, вів далі більбо. Грім схвальних викриків. Вигуки так, так, а також ні, ревіння сурм і дудок, пищиків та барабанів а також інших музичних інструментів. Як ми вже згадували, серед гостей було чимало молоді, які дісталися сотні музичних хлопавок з написом «Дейл». Та назва нічого не говорила більшості гобітів. Але усі згодилися, що хлопавки напрочу дивні. Всередині там знайшлися різні інструменти, маленькі, але майстерної роботи, приємного тону. Отож, дехто з молодших туків та брендібоків вирішили, що дядько Більбо уже скінчив, бо він так і чимало сказав. І зібравши імпровизований оркестр у куточку, гримнули веселий. Молодший Еверард Тук з Мелісою Брендібок аж скочили на стіл і, подзвонюючи дзвониками, виконали «Нумо до танку!» «Скочимо з ганку!» І гарний танок, хоч і не зовсім настільний. Але Більбо ще не закінчив промову. Він вихопив ріжок з рученят малого, що саме прошмагнув поблизу, і тричі просумив галас ущух. Я вас надовго не затримаю, вигукнув він. Зібрання відгукнулося радісним галасом. Я покликав вас сюди з незвичайною метою. Щось таке бриніло в його голосі, що гості таки вамувалися. Настала майже повна тиша, і дехто в стуки нашорошив вуха. Навіть не з одною метою, а з трьома, вів далі Більбо. Перш за все, я хотів сказати, що дуже люблю вас усіх. І за 111 років ще не втомився жити серед таких чудових, прекрасних гобітів. Шквал схвального галасу. Я ще не запізнався навіть з половиною з вас так близько, як хотів би. І менше, ніж половину з вас, люблю лише в половину того, на що ви заслуговуєте. Це твердження було несподіване, незрозуміле. Залунали окремі оплески, але більшість мовчала, намагаючись дійти до суті та здогадатись, був то комплімент чи навпаки. По-друге, я хотів відсвяткувати мій день народження, нові вигуки ура, або точніше наш день народження, бо сьогодні народився ще й Фродо, мій племінник і спадкоємець. Сьогодні він входить у зрілі роки, а також набуває право спадщини. Дорослі поблажливо поплескали, молодь повигукувала: "Фродо, Фродо, старий Фродо". Кошелі Кошелі-торбінси насупилися та замислилися. До чого тут право спадщини? У двох ми сьогодні маємо 144 роки. Скільки ж, скільки вас тут зібралося? Можна сказати рівно один грос. Тиша. Недоречні жарти. Кошелі торбенси образилися, бо нарешті втямили, що запросили їх лише задля рівного рахунку. Гроз! Ото вигадав, гостей він хотів бачити чи пакунки лічити. Жах, як мульгарно. Сьогодні також, якщо не заперечуєте, я звернуся до історії. Річниця мого прибуття на барилі до Езароту, що на довгим озері, хоча тоді я геть забув про день народження. Мені тоді виповнилося лише 51, тож я не надавав тій даті важливого значення. Щоправда, я все ж таки взяв участь у розкішному бенкеті, хоча тоді підхопив жахливу нежить. Отож мих тільки гундосити. Бдякую, бдякую. Тепер же я виголошу ці слова правильно. Дякую вам за те, що відвідали моє маленьке свято. Гості вперто мовчали. Усі напружено чекали, чи то у цю мить вибухна пісня, чи й того гірше якісь віршики. Усі уже добряче набридло слухати. Час кінчити та дати присутнім випити за його здоров'я. Але Більбо не став ні співати, ні декламувати. Помовчавши хвилинку, він додав. По третій і останній я хочу зробити одну об'яву. Він промовив це слово так гучно та несподівано, що всі, хто ще був здатний, відразу сіли прямо. Я зі смутком заявляю, що хоча за 111 років мені не надокучило жити серед вас, зараз настав кінець. Я йду від вас. Я розстаюся з вами. Тут і зараз. Прощавайте. Він вступив додолу зі стільця і щас у сліпучому спалаху світла. Гості заплющили очі, а коли знову відкрили, більбо ніде не було видно. 144 очманіли гобіти мовчки кліпали очима одне на одного, немов їм відібрало мову. Старий ода наступ, зняв ноги зі столу і затупотів. У мертвій тиші чутно було лише обурене супіння. Та раптом, вдихнувши повітря, Усі ці торбенси, мудрінси, туки, брендібоки, рясні, нерясні, копайньори, трюхстони, норбобринги, люлькаси та мохнаступи загомоніли разом. Усі одностайно згодились, що це був найбезглуздіший жарт, і лише чималі дози страв та напоїв допомогли гостям отямитись від потрясіння. Божевільний війн, я завжди це казав, повторювали родичі Більбо на всі боки. Навіть родина Туків, за малим винятком, визнавала, що Більбо пошився у дурні. У ту мить майже всі визнали його зникнення лише нечемною витівкою. А от найповажніший Рорі Брендібук зовсім не відчував такої впевненості. Ні старість, ані величезна кількість поглинутих страх не затьмарили його розуму. І він сказав своїй невісті Есміральді. «Щось тут негаразд, голубонько!» Гадаю, цей навіжений Торбенс знову подався шукати вітра в полі. Старий дурень! Але нам нема чого хвилюватися, адже частування він з собою не забрав. І він голосно звернувся до Фроду, щоб той звелів обносити гостей вином. А Фроду так нічого й не сказав. Довго сидів він мовчки поряд з порожнім спустілим стільцем Більбу не чуючи ані реплік родичів, ані запитань. Ясна річ, жарт потішив його, хоча він і не знав про його заздалегідь. Він ледве утримався від сміху, спостерігаючи обурення вражених гостей. Але відчув також глибокий смуток. Раптом він зрозумів, що дуже любив старого. Товариство незабаром повернулося до страв, жваво обговорюючи диватства більбу. Старій, новий. Тільки обурені кошелі торбенси пішли собі геть. Афроду стало не до веселищів. Він розпорядився подати ще вина, підвівся, мовчки випив свій келик за здоров'я більбо і крадькома вислизнув з павільйону. Щодо винуватця переполоху, то, виголосивши свою промову, він намацав у кишені перстень той самий чарівний, котрий зберігав потай стільки років. Сходячи зі стільця, він сунув палець у перстень і більше його в краї не бачив жоден гобіт. Більбо поспіхом почимчикував до себе, тільки на порозі ненадовго затримався, з посмішкою прислуховуючись до дзещання голосів у павільйоні та до веселого гумана на лузі. Потім увійшов у дім, зняв святковий костюм, склав вишивану камізельку, і, загорнувши її у тонкий папір, сховав до комона. Потім швидко перевдягнувся у якесь старе ганчір'є. Затягнув потертий шкіряний ремінь, Причепив до нього короткого меча у подряпаних піхвах з чорної шкіри. Відімкнув скриню, геть усю пропаху кульками проти молі, та дістав старий плащ з каптором. Він, очевидячки, зберігався як скарб, той полатаний плащ, Такий вицвілий, що темно-зелений колір годі було впізнати. До того ж він був більбо не на зріст. Потім Гобіт зайшов до кабінету. Витяг із сейфа жмут паперів, загорнутий у ганчір'я, та рукопис у шкіряній обкладинці. Там ще лежав великий, туго набитий конверт. Рукопис і папери Більбо втиснув до подорожньої торби, що стояла на долівці. Важка та майже зверхом повна. У конверт він поклав свій золотий перстень разом з тонким ланцюжком, запечатав і надписав ім'я Фродо. Потім умостив конверт на поличці над каміном, але відразу передумав і сунув собі до кишені. Але у цю мить двері відчинилися, і швидкою ходою увійшов Гендальф. «Вітаю», – сказав Більбу, «а я вже думав, чи ти встигнеш». «Радий бачити тебе», – відповів чарівник, опускаючись в крісло. Мені схотілося сказати дещо на останку. «Ти, мабуть, впевнений, що все відбулося чудово й точнісінько за планом. А вже ж! Хоча спалаху я не чекав. Він навіть мене злякав, не кажучи вже про інших. Це маленьке доповнення від тебе? ж? «Зрозуміло». Ти дуже мудро приховував перстень у таємниці всі ці роки. І мені здалося, що гостям треба щось підкинути, щоб вони могли якось пояснити твоє раптове зникнення. Але ти ледь не зіпсував усю штуку. Правду кажуть, дуже тобі подобається втручатися в будь-яку справу, засміявся Більбо. Ну, я ж розумію, тобі завжди краще знати. Це слушно, коли я щось знаю. Але у твоїй справі... Я ще не зовсім розібрався. Зараз вона підійшла до кінця. Ти зіграв свій жарт, збентежив та образив майже усю рідню і забезпечив гобітанію темою для балачок на 9, а то й на 99 днів наперед. Що ще збираєшся утнути? Мені потрібен відпочинок, тривалий відпочинок. Я вже казав тобі можливо, я піду назавжди. Навряд чи мені закортить повернутися. Адже я так і розраховував. І всім розпорядився. Я старію, Гендельфе. Зовні цього не видно, але серцем я відчуваю. Гарно зберігся, зіткнув він. Але я відчуваю себе тонким-тонким, розумієш? Немов мене розтягли, ніби масло у дуже великій скіпці хліба. Це ж неприродно. Мені треба змінити життя як завгодно змінити. Гендельф зацікавлено, пильно глянув на нього. «А то ж, так не годиться», сказав він задумово. «Ти все ж таки правильно вигадав». Так чи інакше, я відважився. Мені хочеться знову побачити гори, Гендельфе, гори, а потім знайти якийсь куточок, де можна справді відпочити, спокійно і тихо без натовпу породичів, що сують усюди свого носа, без тієї черги набридливих відвідувачів, що безперервно дзвонять біля дверей. Я шукаю таку місцину, де можна дописати нарешті книгу. Я вже й кінцівку гарно придумав. А потім він жив щасливо до самого кінця своїх днів. Гендерф розсміявся. Сподіваюсь, так і станеться. Щоправда, ніхто не зможе прочитати твою книгу, хоч би як вона не скінчилася. Ну, може, комусь колись та знадобиться. Фродо вже читав дещо з готових розділів. Ти ж будеш піклуватися за Фродо, так? Обов'язково. Буду дивитися обома, коли знайду вільний час. Відверто кажучи, він пішов би зі мною, якби я запросив. Він уже і сам пропонував. Саме цими днями. Та взагалі він ще не дуже того прагне. Мені вкрай потрібно знову побачити дикі землі та гори, поки живу, а він ще не навтішався краєм, полями, лісами, річками. Йому тут усе до вподоби, я все йому віддаю, крім деяких дрібничок. Він звикне самостійно давати собі раду, та буде, я певен, цілком щасливий час уже йому ставати на власні ноги. «Отже, все йому віддаси?» – перепитав Гендальф. «Перстень теж?» «Наскільки я пам'ятаю?» мм, так, здається, з ніяковим більбо. Тоді де ж він?» «У конверті, якщо тобі так цікаво», – сердито відказав більбом. «Там, на каміні». «Ні, він тут, у кишені». Гобід заткнувся, додав стиха. «Чи ж не дивно?» Проте, «Стільки літ минуло, чому я повинен його залишати?» Гендальф глянув на Більбо суворо, і очі його зблиснули. «Більбо, його краще залишити тут», – мовив він поважно. «Адже ти того і бажав». «Але, взагалі, так чи ні? Зараз, як треба віддати, я чогось не можу. До того ж, не дуже розумію, навіщо». «Навіщо це тобі?» – спитав він, і голос його раптом змінився. Став хрипким, у ньому забриніли досада й підозра. «Завжди ти мені дошкуляєш з приводу персня, а всілякі інші речі, що я здобув у поході, чогось тебе не турбують. Я маю тобі дошкуляти. Мені потрібна істина. Це дуже важливо. Чарівні персні, вони... Чарівні, розумієш?» «Рідкісна річ і цікава. Я ж бочародій, мах, і твоїм перстенником цікавлюся тільки заради науки. Якщо тебе знову тягне у мандри, то я б вважав би за краще знати, де він знаходиться. А ще мені здається, що ти й так задовго вже володів ним. Якщо не помиляюсь Більбу, він тобі більше не знадобиться». Більбу почервонів, сердитий вогник спаласнув у його очах. Добродушне обличчя скривила гримаса люті. «Чому це?» – вигукнув він. «Яке тобі діло? Як я розпоряджуся своїм майном?» «Воно моє, власне. Я його знайшов. Він сам до мене підкотився». «Так, так», – погодився Гендельф. «Чого ж ти так розізлився?» «Бо ти мене дратуєш. Він мій, – кажуть тобі, – власний. Мій скарб, мій дорогий, бачиш, дорогесенький». Обличчя чарівника скам'яніло. І лише у глибині очей причаїлися поди та неприховане занепокоєння. Його вже хтось так називав, набагато раніше за тебе. А тепер я називаю. Чому б ні? Я не винен, що горлом його загубив, а я зберіг і зберігатиму. Гендальф підвівся і промовив суворо. Якщо вчинеш так, то ти останній дурень, Більбо. З кожним словом мені це стає ясніше. перстен занадто сильно тобою заволодів. Залиш його та рушай, куди заманеться. Той піду, куди захочу, і візьму все, що забажаю. Перто повторив Більбо. Гей, тихше, любий гобіте, зупинив його чарівник. Усе твоє довге життя ми були друзями, і ти мені дечим зобов'язаний. бо. «Виконуй, що обіцяв! Діставай персень. «Як хочеш собі його забрати, так і скажи!» – скрикнув Більбо. «Тільки, дзузьки, ти його одержиш. Я зі своїм скарбом не розлучусь! Ось тобі усе!» Гобітова рука потяглася до меча. Очі Гендельфа спалахнули. «Ще трохи, і я теж розсерджуся! Ану, повтори ще раз!» «Тоді побачиш, який насправді Гендельф сірий!» Чарівник зробив крок до гобіта, гнівно здійнявши брову, і не би виріс. Її тінь заповнила всю маленьку кімнату. Більбо відсахнувся до стіни. Він важко дихав. Долоня його гарячково притискувала кишеню. Так стояли вони, дивлячись віч у вічі, і повітря у кімнаті дзвонило. Помалу пальці Більбо розтиснулись, і він здригнувся. «Що це з тобою, Гендельфа?» – спитав він. «Ти таким раніше ніколи не бував. У чому власна справа? Перстень я знайшов і горлом убив би мене, якби я ним не скористався. Я не злодій, нехай що він там розпотякує. А я тебе злодієм ніколи й не вважав. Але я теж не злодій. Не пограбувати тебе хочу, а допомогти. Краще послухай но мене, як досі слухав. Він відвернувся, і кінь його зі стіни. Гендельф немов зсохся і став, як раніше, сивим дідом, стурбованим і похилим. Більбо прикрив рукою очі. «Даруй», – сказав він, – «щось на мене найшло. Мені, мабуть, покращає, якщо позбудуся всієї цієї халепи. Останнім часом мені чогось так важко на душі, іноді вважається, Нібито чиєсь око на мене вирячилось і постійно кортить одіти персня та зникнути. Або перевірити, чи він не загубився, дістати, щоб упевнитися. Я спробував його замикати у шухляді, але якщо він не лежить у мене в кишені, я спокою не мав. Хто знав, чого це так? Мені зараз, ой, як нелегко, відірватися від нього. «Тоді довірте мені», сказав Гендель, «Кажу тобі, Рушай та залиш перстень тут. Відмовся від нього. Віддай його Фродо. А я пригляну, щоб усе було гаразд. Більбо постояв ще мить, напружений та нерішучий. Але нарешті мов, зітхаючи. Гаразд, так і зроблю. Він знизав плечима і печально посміхнувся. Адже я й гулянку затіяв саме для того Проздавати купу подарунків щоб легше відмовитися від перстенника. Мені, щиро кажучи, не полегшало. Але ж буде шкода, якщо усі ці зусилля підуть за вітром. Увесь жарт змарнує. Та й справді, без цього вся витівка стає безглуздою, підтакнув Гендальф. Тоді хай так і буде. Перстень, отже, дістанеться Фродо разом з усім іншим. Він знову глибоко зітхнув. А тепер мені вже дійсно час йти, аби ще хтось не затримав. Я вже всім сказав, прощавайте, повторювати не треба. Він підхопив свою торбу і попрямував до дверей. А перстень, нагадав чарівник, він усе ще в кишені. ж, у кишені, зізнався Більби, і заповіт теж там, і деякі папери. Слухай, краще ти візьми його в мене та віддай. Так буде надійніше. Ні, персня я не візьму. Поклади його сам, скажімо, на каміні. Там він буде у безпеці, доки прийде Фроду. А я на нього почекаю. Більбо витяг конверт і став підсовувати його під годинник. Але рука його тремтіла, і конверт упав на підлогу. Не встиг гобід нахилитися, як чарівник підхопив конверт і поклав на місце. Судома гніву знову пересмикнула гобітове обличчя, але відразу ж змінилась на лагідну посмішку. «Оце вже й усе!» – з полегшенням сказав Більбо. «Тепер я піду». Удвох вони вийшли до передпокою. Більбо вибрав з підставки свою улюблену палицю для подорожей і свисну. З трьох різних дверей вигулькнули трійко заклопотаних гномів. «Усе готове!» – поспитав Більбо. – Спаковано, написано. – Усе, – відповіли гноми. – Тоді рушаймо негайно. Він вийшов на ганок. Стояла чудова ніч. Чорне небо всіяли зірки. Більбо задар голову, вдихнув свіжого повітря. – Як гарно! Як це добре! Знову піти у мандри. Та ще й з гномами. – Скільки років я нудьгував без цього? А ви всі, прощавайте. Він окинув поглядом свій старий дім і вклонився вхідним дверям. Ти теж прощавай, Гендельфе. Скоріж до побачення, Більбо. Бережи себе. У твоєму віці треба вже бути розсудливим. Берегти себе, навіщо? Не турбуйся, Гендельфе. Я зараз такий же щасливий, як у найкращі мої дні. А це зовсім немало. Час прийшов. Нарешті ноги понесуть мене геть звідси. Він не голосно, не би до себе, Проспівав у теми він. Біжить дорога сотні літ, Геть від дверей в широкий світ, За обрій, ген за край долин, А я за нею навздоїн. Ногами радісними йду, Тоненьку стежечку веду, Зілються у широкий шлях Струмочки-стежечки а де кінець про те, що не написані книжки. Більбо доспівав, постояв ще хвильку, а потім, не додавши більше жодного слова, відвернувся від світла та музики і зробив крок у пітьму. Троє гномів слідом за ним звернули у садок та припустили клусом униз по довгій крутій стежці. Вона вела до перелазу у живоплоті. Один за одним, четверо подорожніх перескочили через нього і пішли левадою, зникли вночі, немов шурхіт вітру у травах. Гендельх довго ще дивився у слід більбо крізь темряву. «Будь здоровий, любимі мій обіте, до нової зустрічі!» Тихо промовив він нарешті і повернувся в дім. Коли незабаром з'явився Фродо, чарівник сидів без світла, Глибоко замислений. «Пішов?» – спитав Фруду. «Так, пішов нарешті». «Ой, шкода! Я ж до останньої миті сподівався, що то зостанеться тільки жартом. Хоч і відчував, що він не жартує. У нього завжди серйозні речі криються під жартом. От лихо, не застав я його, не провів». «Гадаю, що він мав саме такий намір – піти непоміченим. Не хвилюйся». З ним тепер усе буде гаразд. Він залишив для тебе пакунок. Ось, подивись. Фродо узяв конверт з полички, покрутив, але відкривати не став. «Там має бути заповіт та інші папери», – сказав Мах. «Ти відтепер власник торби кручі. А ще, я думаю, ти знайдеш там золотий перстень». «Перстень?» – здивовано вигукнув Фродо. «Він його залишив мені?» «Навіщо?» – хотів би я знати. «Втім, хто знає, Може, до чогось він і придатний?» «Може, так. А може й ні», – відповів Гендальф. «Я б тобі не радив користатися ним. У всякому разі, сховай його надійно та зберігай потай. Ну, а тепер я піду спати». Як новий господар торби на кручі, Фродо був тепер зобов'язаний, хоч не хоч провести гостей». Чутки про дивну пригоду розійшлися вже по всьому лузі. Але Фроду усім казав тільки, безперечно, вранці все з'ясується. Близько півночі за найповажнішими гостями приїхали їхні екіпажі. Один за одним ввозили вони скручені, цілком ситих, але не пересичених гобітів. Потім надійшли заздалегідь найняті садівники. Позбирали та порозвозили у тачках по домівках тих, кого через недогляд забули. Ніч поволі минала, зійшло сонце. Гобіти теж підвелися, хоча й набагато пізніше. Вранці прийшли робітники за викликом, щоб розібрати намети, віднести столи, лавки, ложки, ножики, пляшки, тарілки, ліхтарики, діжки з квітами. Вони підмели крихти та обгортки від хлопавок, попідбирали забуті рукавички, Торбинки й носовички. А ще вони унесли все, чого гості не з'їли. Але це завдання їм багато клопоту не завдало. Потім стали збиратися інші відвідувачі. Без виклику. торбенси та мудрінси, туки та бульбери та багато інших, хто мешкав поблизу чи залишився на ніч десь у сусідів. Опівні, коли навіть ті, хто напередодні наївся до скочу, Знову були не проти попрацювати з щелепами, у Торбі зібралася вже ціла юрба. Господар їх не запрошував, але очікував. Фродо зустрічав усіх на ганку, посміхаючись. Але вигляд мав натомлений і стурбований. Ніяких новин він, утім, не виголосив, а тільки відповідав на усі запитання. Більба Торбенс відсутній. Наскільки я знаю, повернеться не скоро. Декількох родичів він запросив додому, де на них чекали гостинці від Більбо. У передпокої височила ціла гора пакунків, коробочок, найрізноманітніших речей і навіть меблів. До кожного був прив'язаний ярличок з написом, прізвищем або взірцем гобітанського гумору. Наприклад, на парасольці Еделярові Туку у власну власність від Більбо. Еделяр був дуже здатний прихопити з гостин чужу парасольку. Дорі Торбенс на пам'ять про довге листування з пошаною від Більбо на великому кошику для паперів. Дора була сестрою Дрого і найстарішою з родичів Більбо та Фродо. Їй вже виповнилося 99. Отож протягом більше ніж півстоліття вона перевела цілі гори паперу, щоб забезпечити їх добрими порадами. Міло Копайньору з надією, що це знадобиться від БТ. На золотій ручці та пляшці чорнила. Міло ніколи не відповідав на листи. Кругле опукле дзеркальце призначалося від дядька Більбо молоденький любисточний торбенс, яка була у неприхованому захваті від власної зовнішності. А на пустій поличці для книжок стояло для зібрання Гуго розпояса. Від укладача. Гуго часто позичав книги, але віддавав їх вельми неохоче. Коробочка з срібними ложками призначалася Гранії Кошіль Торбенс як подарунок. Більбу здогадувався, що вона встигла прибрати до рук чимало того добра, поки він мандрував світом. Грання це усвідомлювала дуже добре. З'явившись пізніше того дня, вона відразу збагнула зміст напису але від подарунка не відмовилася. Такою була лише мізерна частка прощальних подарунків Більбо. Протягом багатьох років садиба його заросла всілякими речами та дрібничками. У гобітанських норах таке траплялося. Перед усім завдяки звичці дарити подарунки на день народження. Не те, щоб зрозуміло, ті подарунки були завжди новими, Два-три старовинних метома, чиє призначення, вже геть давно забули, переходили з рук до рук по всій чверті. Але Більбо, звичайно, дарував нові речі, не віддавав ті, що подарували йому. Отож, тепер у старій норі стало трохи відніше. На кожного подарунку Більбо зробив власноручний надпис і не жалкував жартів та прозорих натяків. Але зрозуміло, більшість подарунків дійсно були потрібні тим, кому дісталися. Дуже їх потішили. Особливо пощастило незаможнім гобітам з торбеного узвозу. Дідусь Гемджі одержав два лантухи картоплі, нову лопату, вовняну камізельку та пляшечку мазі відламоти в кістках. Рорі Бренді Бокові на пам'ять про споконвічне хлібосольство – Перепала дюжина старого виногрона, міцного червоного вина з південної чверті. Добре витриманого, бо ж уклав їх до півниці ще батько Більбо, а той був хлопець приславний. Чималенько одержав і Фродо, а надто усіляких меблів, не кажучи вже про головні скарби, книги та картини. Проте ніде не було ані сліду, ані згадки про гроші або коштовності. Нікому не перепало, бодай, грошика чи скляної намистинки. Важкий то був день для Фродо. Вигадані чутки, що майно більбо роздають безкоштовно, розлетілися зі швидкістю лісової пожежі. І невдовзі оселю виповнив цікавий люд, котрому робити там було нічого, а прогнати було марною справою. Ярлички повідривались, подарунки поперемішувались, Счинилися сварки. Дехто намагався влаштувати угоди та обмін у передпокої. Інші намагались ухопити різні дрібнички, що не для них призначалися, або щось поцупити крадькома. Дорогу до воріт захращували тачки й малі віски. У самому розпалі Митушні надійшли кошелі торбенси. Фроду щойно перед тим пішов до себе перепочити хоч кілька хвилин і залишив свого друга Мері Брендібука приглянути за розподілом. Одо голосно вимагав зустрічі з Фрудом, Але Мері, чемно вкунившись, сказав «Він зараз не має бажання бесідувати. Він відпочиває». «Точніше ховається», – обірвала його Геранія. «Але ж нам необхідно його побачити. Отож ми його побачимо. Йди та скажи йому». Мері надовго залишив їх самих у передпокої і вони заходились шукати подарунок, що призначався для них. Знайшли ложки і розлютилися ще більше. Нарешті мері запросив їх до кабінету. Фродо сидів за столом над купою паперів і справді не мав бажання розмовляти. У всякому разі з кошелями турбенсами. Все ж він підвівся їм на зустріч, кодзенькуючи чимось у кишені штанів, і промовив до них досить чемно. Милі родичі були вкрай настирливими. Почали вони з того, що запропонували викидні ціни. А як же, ми ж рідні? За різні коштовні речі без ярликів. Коли Фродо відповів, що вповноважений роздавати лише те, що сам Більбо мав намір віддати, вони заявили, що тут щось нечисто. Я, наприклад, тільки одне зрозумів, – верещав Оду. Ти на всьому цьому непогано нагрієш руки. Я вимагаю показати заповіт. Якби Більбо не всиновив Фроду то спадкоємцем став би Оду. Тому він дуже уважно з презирливим пирсканням прочитав заповіт. Але на жаль, зміст був викладений ясно й точно, написаний згідно з законом. Були навіть обов'язкові, як то водиться у краї, підписи сімих свідків, зроблені червоним чорнилом. «Знову нас обдурили», – сказав Одо дружині. «Чи варто було чекати 60 років? Ложки! Що за нісенітниця?» Він класнув пальцями під носом у Фроду і, старано тупочучи, вийшов геть. Але позбавитися гранії було не так-то легко. Трохи згодом Фродо виглянув з кабінету і застав її на гарячому. Вона досліджувала затишні куточки, та простукувала підлогу. Фродо твердою рукою випровадив її до виходу, не забувши перед тим витягнути кілька малих, але вельми цінних сувенірів, що якось ненароком потрапили до її парасольки. При цьому Гранія мала такий вираз на обличчі, неважко було здогадатись. Вона похабцем шукає якоїсь убивчої репліки на прощання, але спромалася. Бовкнути лише найпростіше. «Ти ще про це пожалкуєш, молокососе, І чого ти тут залишився? Ти ж не звідси родом, навіть не Торбенс, а таке, просто, придібок!» «Чув, Мері?» – спитав Фродо, зачинивши за нею двері. «Це вона хотіла мене образити!» «Навпаки!» – відгукнувся Мері. «Вона тебе нагородила компліментом!» «А отже, то все побрехеньке!» Потім вони обійшли всю нору, турнули трьох підлітків, двох мудрінців та бульбера, які колупали стіну в одному з льохів. Потім Фродо мав сутичку з санчом Махноступим, онуком Оду. Той надумав розкопувати велику комору, де йому здалося, що є порожнеча за стіною. Легенди про золоту більбу збуджували великі сподівання. Бо золото, що його отримано у таємничий, щоб не сказати, темний спосіб, усім, як відомо, належить тому, хто перший знайде, аби не втрутилися інші. Здолавши Санчо та виштовхнувши його за двері, Фродо повалився на стілець у передпокої. Псемері, зачиняй крамницю, сказав він. Замкни на засув і не відкривай більше нікому. Хай хоч зі стінобитним тараном прийдуть. Час чаювання вже давно минув. Але поласувати смачненьким ніколи не пізно. Однак не встиг Фродо сісти до столу, як хтось тиха постукав у вхідні двері. «Це, мабуть, знов гранія», – подумав він. Вигадала нарешті якийсь дотеп. І поспішає мені сказати. Хай зачекає». І Фродо заходився пити чай. Постукали знову, набагато гучніше. Але він і вухом не повів. Раптом у вікні з'явилася голова чарівника. «Фродо, якщо ти мене не впустиш, я постукаю так, що твої двері вилетять крізь задні сіни». Гендельфе, люби, хвилиночку!» підхопився Фродо і підтюбцем помчав відчиняти. «Заходь, мершій, заходь!» «Я ж гадав, то гранія!» «Ну, тоді я тобі вибачаю, але можеш її не чекати. Я щойно бачив, як вона котила у своїй двокольці у напрямку поріччя, і обличчя в неї було таке, що й свіже молоко скисло б. Я сам від неї ледь не скис, слово честі, ледве не надів перстеник Більбо, так хотілося куди-небудь зникнути». «Не роби того!» – сказав гендер, мощучись. Бережися з тим перстенником і Фродо. Саме про це я й хотів з тобою поговорити на сам кінець. Хіба він такий страшний? Та ти вже дещо, мабуть, знаєш. Тільки з розповідей Більбо. Я чув усю історію, як він знайшовся та як у пригоді став, то у поході. Хотів би я знати, яку саме історію ти чув. Егеш, зовсім не ту, яку він розповів гномам, та записав у своїй книзі. Невдовзі після того, як я сюди переїхав, Більбо відкрив мені усю правду. Сказав, що ти дошкуляв йому, доки все не випитав. А тому мені краще те знати теж. Між нами таємниць не повинно бути. Мовляв, тільки далі балачки не пішли. Так чи інакше, а перстенник мій. «Цікаво», – проказав Гендальф. «І як це тобі сподобалось?» Ти маєш на увазі усі ті вигадки щодо подаруночка? Як на мене, друга історія більше скидається на правду. І, щиро кажучи, не бачу, для чого її було приховувати. Це якось зовсім не схоже на Більбо, отож я й здивувався. Я теж. Але з власниками подібних скарбів усе, що завгодно може трапитися, якщо вони ними користуються. Врахуйте та будь обережний». Те, що перстень робить тебе невидимим, коли заманеться, може бути не єдиною його властивістю. Не розумію, – сказав Фродо. Я й сам поки що не все розумію, – відповів чарівник. Лише нещодавно я став розмірковувати щодо цього персня, а особливо вчора з вечора. Турбуватися, щоправда, нема чого. Але коли прислухаєшся до моєї поради, користайся ним якомога менше а краще й зовсім не чіпай. Та найголовніше, ні в якому разі не допускай, щоб пішли поговори та підозри. Ще раз повторюю, сховай як надійніше та зберігай потай. Леле, до чого така таємничість? Чого ж ти побоюєшся? Я ні в чому не впевнений, тому нічого більше не скажу. Коли повернуся, зумію все розтлумачити ясніше. Вирушаю Янгайм. Тож, давай прощатися. Він підвівся. Фроду вигукнув Негайно, а я ж гадав, ти ще хоч тиждень у нас поживеш, допоможеш мені. Я й сам хотів, та не склалося. Може статися, що я довго не повертатимусь. Але хайно тільки буде нагода обов'язково з'явлюся Чекай на мене. Прийду я непомітно, здається. Мені тепер краще не показуватися мешканцям Гобітанії на очі. Я зробився підозрілою персоною. Кажуть, нібито я заважаю жити та порушую спокій. Дехто звинувачує мене, що підбурив Більбо втекти. А ще дехто, Верзе вже казна що, уявляєш, є навіть думка, що ми з тобою змовилися заволодіти багатствами Більбо. Є думка, гмукнув Фроду. Кажи прямо. Це Одо та Геранія базікають. Огидно мені. Я б їм віддав торбу на кручі та взагалі усе, аби міг повернути Більбу і піти подорожувати з ним разом. У нашому краї добре жити, але я вже майже жалкую, що не покинув його. От знати б, чи ми ще побачимось. Добре було б. Та я ще багато чого хотів би знати. Ну, тепер до побачення. Бережи себе. Та чекай, я з'явлюся, коли зовсім не сподіватимешся. Фродо провів його до дверей. Чарівник помахав останньою рукою і пішов геть, надзвичайно скорою ходою. Але Фродо здалося, що він горбиться більше, ніж звичайно. немов несе важкий тягар. Наближався вечір, і постать чарівника, вкрита плащем, швидко розчинилась у сутінках. Фродо нескоро знову побачив його.